За какво написах тази книга? Езотеричната мисия, християнството, е съществувала от самото начало. Христос казва на учениците си: На вас е дадено да познаете тайните на Царството Божие, а на тях, на народа, се говори с притчи, т.е. в забулена форма. Апостол Павел казва: Обаче, ние получаваме мъдрост между съвършенни, а не мъдростта на този век, нито на властниците на този век, които преминават, но получаваме божествената тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди векове да не докарва слава. После апостол Павел между многото езотерични мисли, част от които предадох главата за посланията на апостолите и специално в главата за гносиса на Павел, казва още И аз, братя, не можех да говоря на вас като на духовни, но като на плъцки, като на младенци в Христа. С млекови хранех, а не с твърда храна защото още не можете да я приемете. И сега не можете. Понеже и до сега сте плъцки, защото докато има между вас завист и распри, не сте ли плъцки? Не постъпвате ли по-човешки? Това показва, че в християнството още от самото начало са съществували Езотерични школи, в които се е изучавала по-дълбоката страна на учението, което не е могло да бъде предадено на широките народни маси, а само на подготвени хора, както и апостол Павел казва в горе посочените мисли. Езотеричната мисъл е твърда храна, която не е за младенци, каквито са плътските хора, както Павел ги нарича. Тази езотерична мисъл се е предавала от поколение на поколение и не е представала да съществува до наши дни и ще продължава да съществува, докато човечеството съществува. Същата езотерична мисъл ни предава и апостол Йоан, както в Евангелието си, така и в Апокалипсиса, за който казва, че е откровение получено от Бога. А откровението не се дава на младенци в Христа, на плътски хора, а на високо напреднали хора, които могат да приемат твърда храна. По-късно, във втори век, тази езотерична мисъл се подема от Климент, Александрийски и Ориген и техните ученици продължава да се предава по-нататък. А легендата предава, че чашата в която е била съхранена кръвта на Христа от Йосиф Ариматейски, се пренася от ангели в Европа. Това е чашата на Новия Завет. Това е чашата, в която се пренася езотеричната мисъл от изток на запад. Тази езотерична мисъл минава през манихеите, гностиците, и чрез богомилите и розен кройцерите се пренася в Европа, където основават ред езотерични общества и братства, в които се съхранява и развива тази езотерична мисъл. Такива общества са, както казах, богомилите, от които се ражда на Запад розен кройцерството, което от своя страна се развива в ред езотерически братства, като темплиери. Иллюминати, братя на Свети Йоан, рицари на кръглата маса, братята на Златното Руно и прочее. А по линията на богомилите се развиват албигойците, катарите, патарените и прочее. Под влияние на тези братства в Европа се създават различни духовни и прогресивни движения, които стимулират прогреса на човечеството напред, като събуждат мисълта на европейския човек и докарват ренесанса. Във всички тези братства се е съхранявала и развивала езотеричната мисъл, която не е била достояние на широк кръг, а на един тесен кръг, който е служил като квас, който заквасва цялото общество. Тези езотерични кръгове се изучавала и практикувала християнската мистерия. Християнското посвещение, което сега, както се вижда от това, което изнесох в предишните страници, се различава от древното посвещение. Там са се изучавали всички тайни, свързани с тайната на живота и смърта. Всички тайни, Свързани с идването на Христа на Земята и Неговата мисия, изучавала се е тайната на човешкото същество, Неговия происход, същност и развитие. Изучавали са се всички онези методи, правила и закони, с които човек, ако работи, ще може да развие своите духовни потенциални сили и ще може да влезе във връзка с духовните същества в космоса, из Христа. Във всички тези общества е имало хора, които са били в съзнателна връзка с духовния свят, с възвишените духовни същества, откъдето са черпили сила да понасят всички гонения и страдания. Всички тези неща, които са съхранявани и изучавани, тези тайни братства като християнска мистерия. Се постарах да изнеса взбита форма в тази книга, за да се види каква дълбочина се крие в християнството и да се разбере, че той е носител на един нов импулс на битието, а не едно продължение на предишните импулси на битието, които са породили различните школи и религии на миналото. Това, което изнасям, не е напълно разкриване на християнската мистерия, а е само едно малко повдигане на булото, зад което се разкриват чутни неща, които око не е видяло и ухо не е чуло, които Бог е приготвил за онези, които го любят. Моята задача беше... Само да издира и събера това, което тези, които са във връзка с духа, тези, които са във връзка с тайните братства, с вътрешната школа, ни предават. Така че тези мисли и идеи, които изнасям, не са мои, а аз само ги предавам в една синтезирана и избита форма, за да се види величието и дълбочината на християнството. При написването на книгата използвах обширно циклите от сказки от трудов Штайнер върху Евангелията и Апокалипсиса, също така изнесеното от Ернест Бок върху тайните на християнството. След това всичко разгледах светлината на учителя, като на съответни места цитирах мисли на учителя, които потвърждават това, което изнасям които потвърждават единството на езотеричната мисъл. Също така използвах и работата на професор Херман Бек Космическият ритъм в Евангелието на Йоана и Космическият ритъм в Евангелието на Марка. Ще завърша както този кратък послеслов, така и цялата книга с една мисъл от учителя, с която се потвърждава, и изяснява горе казаното. Мисълта е следната. Ние не се основаваме само на историческите документи за Словото на Христа. Ние имаме други доказателства за това, което Христос е говорил. Ние имаме една архива, в която всички думи на Христа са написани с златни букви. Знаете ли каква велика книга е това? И на какви листа са написани думите на Христа? Там са написани всички думи, които Христос е изказал. И всички посветени ученици на окултната школа четат това велико Евангелие. Той е Евангелие. А сега искат да ни убедят, че това Евангелие, което имаме сега, е свещено, дадено от Духа Свята го. Това Евангелие което имаме сега е написано от хора, които са били във връзка с Духа, но все пак са хора и може да не са схванали и предали правилно мислите на Духа. Но това Евангелие, за което ви говоря, е написано на право от Светия Дух и то е истинското Евангелие, което Христос е проповядвал. Евангелието, което Христос е говорил, е отпечатано на листата на тази велика книга. Каквото е говорил Христос, всичките му беседи са напечатани с тази книга дума по дума. Могат да се възпроизведат, както се възпроизвежда всяка дума, изговорена върху фонографа. Той Евангелие го разбирам. И колко думи, колко притчи, колко неща са напечатани върху листата на тази велика книга, за която светът даже и не подозира. И първото положение, което се поставя в това Евангелие, е следното. Бъдете силни, защото Бог живее вътре в вас. Такъв е законът. Когато някой е силен, това значи да съзнава, че Бог живее в него. Като казвам, че Бог живее в вас, тази дума е пак неразбрана. Бог не може да живее още във вас, защото вие не сте още проявени как ще живее Бог във вас. Бог живее само в онези, които са проявени, т.е. които са събудили божественото в себе си. От тази мисъл на учителя се вижда, че напредналите окултни ученици посветени черпят сведения за учението на Христа от Акашовата хроника, от хрониката на природата, където всичко е записано. И мислите, и идеите, които изнесох в книгата, които са се предавали в тайните братства в течение на вековете, са почерпени от езотеричното предание, което е подхранвано в течение на вековете от акашовите записки, които са открити за учениците за езотеричните братства. Понеже в настоящата епоха е настъпил момент, когато част от тези идеи и мисли с които са живели учениците и езотеричните братства, могат да станат достояние на по-широк кръг от хора, затова са публикувани в открития печат. Моята задача беше само да ги събера, да ги поднеса в една сбита форма на онези, които се интересуват от вътрешната страна на християнството. Както казах, Използвал съм мисли и идеи от беседите и лекциите на учителя. След това се ползвах от циклите сказки на Штайнер върху четирите Евангелия. Цикъл сказки върху Евангелието на Матея. Два цикъла върху Евангелието на Йоанна. Един цикъл върху Евангелието на Марка и друг върху Евангелието на Лука също и от цикъла сказки върху Апокалипсиса и други негови изказвания при различни други случаи. Също използвах и приноси върху разбиране на Евангелието от Ернест Бок и книгите на Хермен Бок. Ще завърша с още една мисъл от учителя. Христос е говорил на един окултен език на учениците си как да разпределят работата си на земята. Той внася ново гледище и при засягане на този окултен въпрос. Така, като дойдем до проучването на Евангелието, ще го проучваме по един окултен начин. Така че аз написах тази книга, за да изнеса езотеричните идеи и мисли, които от векове са предавани в тайните християнски братства да ги направя достояние на един по-широк кръг от хора, защото това го изисква настоящият момент от развитието на човечеството. От изложението на книгата ще се види, че ние живеем в една от най-важните епохи на човечеството. Епохата на ликвидация на кармата на човечеството. Епохата на Второто пришествие на Христа, когато се отделят Овцете от козите. Когато човечеството постепенно се разделя на два лагера, затова усилията на бялото братство са колкото се може повече хора да приемат духовните идеи, идеите на Христа за братството между хората и народите и за любовта и да ги приложат в живота, за да могат да влязат в новата култура, която ще бъде култура, на братството и любовта. 28 февруари 1971 г. Бургас Историческият път на Бялото братство през вековете Има едно братство, което пътува в света и носи културата. Той е било в Египет, Индия, Халдея, Персия, Вавилон, Палестина, Гърция, Рим, Англия, Франция, Германия. Сега то постепенно се премества о славяните и в България и там, където то действа, всичко се движи, расте и развива. Глава на това братство е Христос. Учителя. Влад Пашов, Историческият път на бялото братство през вековете, книга 6, българска, първо издание, издател Авир Шумен, 2006 година. Който има ухо, нека слуша, що говори духът.